Meillä on paras jengittu Menee kohti huipennustaan. Joten ensimmäinen kierros NHL en playoffeissa on ja se tarkoittaa sitä, että Nerimarakadi taistuu jälleen areenalle ja kuudennen jakson muodossa. Linjan toisessa päässä tuttu tapa Jussi kontta -Niemi. Hyvää yötä. <laughs> Hyvää yötä. Täällä ollaan taas linjan toisessa päässä. Ja kouvaa kyytää tuossa pannullisen kahvia kohta vetään, Kaksi tuntia pittsburgh kottavaa starttaa. Ja toinen kierros nhl pudotuspeleissä. Mahtavalla fiiliksillä. Kyllähän tämä on jääkiekko-fanin kulta-aikaa tällä hetkellä. On joo, täytyy sanoa, että vaatii venymiskykyä aika, aika tehokkaasti. <laughs> että kyllä tota, itselle kuitenkin, niin vaikka... Vaikka sitä mitä mieltä ollaan, niin totta kai tuo M-kisato, semmoinen kevään huipennus -tapahtuma, niin, niin on sitä, sitäkin hienoa seurata kansainvälisessä jääkiekossa. Niin, niin. Ehkä se paras puoli jos se, että kun on noita on, on niin arvaamattomia juttuja ja ei ole niin tuttuja taistelupareja. Mutta sitten taas toisaalta, kun katso, kääntää katse tän NHL-suuntaa, ja varsinkin kun puhutaan tuosta tokasta kierroksesta, niin, niin kyllä mun on lähtö heti pakko sanoa, että kyllä mä aika mehuissa, niin mitä paremmin tuli. Herranjumala. Oi, et, siis sieltä, oi, että mitä rivalreja men saadaan viholle mennään äh. Joitakin pitkästä aikaakin. Ai, ai, siis mieti kaksi. Original Six-pari, ja sitten on Pittsburgh Ottava, on kyllä siis ihan oma historiansa jo. Ja sitten mm. niinku Kalifornian kuninkuus siellä vielä, niin... Kyllä. Hupu, kyllä niinku... Kuin... <laughs> Kyllä nyt, nyt, kyllä nyt hellittää, kyllä nyt hellittää. <laughs> <sis> Joo, veikkosti kyllä. On kyllä niin kaikki, kaikki neljä sarjaa on niin mehukkaita alkuasetelmiltahan, että suorastaan jo, jo niin heti tämän illan otteluun, tämä ensimmäinen Pittsburgh-kottava kyllä, niin sytyytti jo kyllä meikäläisenkin samaan, on jo oikeastaan sytyttänyt jo samaan tien, että varmasti paljon jännitteitä, jo niin tämänkin vuoden tapahtumien osalta tullahan näkemään. <fih> kyllä ehdottomasti siellä totta kai Matt Cook eli Carlson Jännä nähdä, mitä, mitä tulee, mm. ja joutuu varmaan Cooken poika aikamoiseen tuolla. Mm. Saa katsoa, ymmärtääkö Eugene Melnik pitää turpasaa kiinni siellä taustalla tällä kertaa, että sillähän on nämä mahtavat salaliitot olleet, että kukki teki sen tahalla, että Joo. Sää, tah, tahallahan niitä akilisenteitä aina, aina viiletään. Että niin, tietenkin, niin tietenkin. Samin Salollakinhan kävi sää, sählypelissä, sekin oli täysin tahallinen. Totta kai, se oli tahallinen. Tot... Sieltä tuli Jani Kiviharu ja huitas Kyllä, se, se oli palkattu, palkattu kaveri, tämä kiviharju, kiviharju silloin, että se oli Vancouverin, Vancouverin viholliset yhteisellä rintamalla teloituksen tilanneet. Kyllä, se, kato, se on niin pieni, ettei Sami näe sitä ollenkaan, mutta tuota, no, niin, mm, mm. ei vaiskaan en mä tiedä, oliko Stouni paikalla siinä reinninpäivissä, taisi olla lopettanutkin jo, mutta kuitenkin niin, niin, niin, kaikenlaista sattuu. Mutta tuota, hei, mennään just sille, että otetaan ensiksi käsittelyyn, niin puhutaan vähän noista menneistä ottelupareista, ja munkin täytyy ainakin nostaa yhden kohdalla käsi pystyyn virheen merkiksi, mutta toisaalta sitten taas nappasin yhden ihan täysin oikein ettei ihan päin hevilettiä mennyt, No ei, eihän se mennyt pahastikaan, että ihan aika hyvin meillä meni nuo arvaukset minun mielestä oikein, ja nostan kyllä kans yhden ottelusarjan kohdalla omaan käteeni voiton riemuisena kerrankin pystyyn, nyt olin oikeassa. Kyllä, mutta no, niin täytyy sanoa, että, että toki täytyy, että aikataulu on tiukka tosiaan, että ei kauheasti puhaltelu aikaa. Että viime yönä loppuviimeistarjat, tänä yönä alkaa ensimmäiset ja viime yönä huikeeta draamaa. Boston, Toronto, Game 7, Toronto johtaa ja sitten Boston, rinnalle ilvellä rinnalla ja jatkoajalla ohittaa, niin siis en, en mä tiedä, mi miten ne näitä tarinoita oikein luo. Et kyllä joku käsikirjoittaa. Mä uskon päivä päivältä enemmän kiekkojumalia olemassa No siltä se alkaa vaikuttamaan. Eikö tämä vielä tämä kolmen maalin takkaa tuleminen vielä rinnalle ja jatkojalla ohi, niin Tämähän oli, oli ennen näkemätöntä NHL-historiassa, mitä mä ymmärsin uutisoinnista ainakin. Että näin, tai ainakin kolmannessa eräässä. Siis olla, olisiko taas... ollut niin, että se oli vikaan kympin aikana? Niin että tota, Näin niin, tämmöistä ei ole tapahtunut mutta olihan niinku 2010 kun se oli kun, tota, niin Philadelphia tuli silloin Boston johti sarjaa 3-0 Filadelfia tuli kolmeen 3 ja seitsemännessä pelissä kolmenolla tappioasemasta, niin nousi 4-3 voittoon ja voitti myös sarjan neljä kolmeen. Tässä on myös jälleen kerran todistettu että ei tämä voi olla vaan sattumaa. Ei, ei, ei tämä voi, kyllähän se. Joku se on pakko olla se käsikirjoittaja siellä taustassa. No mistäs Metti jäämäsi? Siellä on varmasti jotain, niin kuten ajatellaan, siellä on, ketäs näitä nyt poistuneita legendoja, niin siellä on Tim Hortonit ja on tota, no niin, Bilbarilkot kirjoittaa näitä tuolla noin, jossain pilven päällä joutessa, että hei, mitäs me tehdään tänä vuonna, että mä en tiedä. Tämmöistä tällä kertaa. Kyllä, mutta me lähdetään tuonne läntiseen 1.8-sarja Chicago Minnesotaan. Mä sanon ainakin ihan suoraan, että kymmeni ihan odotetusti ei, ei Minnesota ollut mitään palaa jatkoa sit etukäteen, eikä ollut siis sarjassakaan. Totta kai taisteli minkä pysty, mutta Chicago oli vaan liikaa. mistä täytyy sanoa joku yllätys siitä sarjasta, niin kyllä mä silti niin kun... Näin suomalaisen näkökulmasta niin johtaja par excellence Mikko Koivun vaisuus ja miinuslukemat ja kaikki toki pelasi paljon tietysti, mutta parhait vastaan, mutta et silti täytyy sanoa, että yllättiin, että Mikko, oli, Mikko jää noin statistin siis sarjassa. No joo, ja pärisee myöskin, siis kyllähän muutama muutaman maalin kävi nakkaamassa, mutta se olihan siinä niin järkyttävä Ajattelin, että Chicago ei yhtään maalia päästänyt alivoimalla, kun he olivat tässä sarjassa. Minnesota ei siis yhtään ylivoimaa ja saanut tehtyä viisessä ottelussa siinä. Ja siis kyllähän, kyllä sen niin kuin huomasi siinä muutaman ottelun katto, niin kyllä Chicagolla oli aika selkeä, selkeä tuo roolitus siinä, että puolustuspää, se keskittyi nimenomaan puolustamiseen ja tylsyttämään nämä minne ainoatkin terävät kärjet sieltä yökkäyspäästä ja... ja Kyllähän tuota leveyttä, materiaalin leveyttä, niin sitä on kyllä pakko ihmetellä. Toes ykköstäheet ykköstähet, ei yhtään maalia kummallekaan. Ja kaikki, kaikki maalit tuli tosi leveältä rintamalta sieltä ihan sieltä ykkösestä neloskenttää. Kyllä, siis toi mun mielestä kertoo kaiken siitä, että mikä, niinku, mikä pelottava kapasiteetti siellä on vielä niinku käyttämättä Niin joukkueessa. Ja tota, no, niin siis silti 4 yksi jatkoa. Niin, niin tota, toki täytyy sanoa, että Minnesotan sarja alkoi mahdollisimman huonosti Backströmin heti, ekas, ekas lämmittelys paskaksi ilmeisesti. Oliko se nyt, että joutui leikkaukseen peräti siitä? En muista, joo, en, taisi en, muista tarkemmin mikään, tyrä, vamma niin se oli. Tyrä, joo, Tyrää niin, niin. se oli. Se sitten vetti niin palaset vähän rattaalta saman tien. Tota, niin. Kyllä ehkä tuossa sitten niin aika rumalta tulee esiin se, että mikä se Minnesotan, se mitä puhut, puhuttiin ennen kauden alkuun jo. Että, tota, mm. Ette et siellä kuitenkin on nämä, niin kun, siellä on nää kärki on terävä, mut sitten niin kuin se se taas se puukon terä on sellainen, että sitten taas kun sen sen tökkiset niin se katkeaa aika taseet. Etteistä, niin kuin, ei, niin. ei ole kauhean vahvaa kahvaa tai mitään siellä, millä, millä mennään. Nyt lähtee vertauksen jo heti alkuun. Ja Chicago tosi, tosi loistavasti minun mielestä onnistui just sen tämän, tämän terävimmän kärjen siinä ja kyllä siinä kun niitä otteluita katsoi, niin... Todella viihyttävää peliä oli minun mielestä ja tosi fyysistä, että minne yritti paljon sillä fyysisyydellä tulla tässä ottelusarjassa ja niin pääsehmään siihen niskan päälle. Mutta Chicago kyllä vastasi aivan täyellä kapasiteetilla kyllä takaisin siinä aina, että se oli tosi fyysinen sarja myös kyssessä. Totta kai, totta kai niin kuin tuota Chicagolla, kun silloin heittää päällystakkiini, niin miksi sä et? sitä mahista, että sä eliminoisit sieltä vastustajan parhaat miehet pois. Mm -hmm. Varsinkin, jos se ei vie sun pelaamisesta mitään pois. Niin tota, totta kai se on, se on hyvä strategia. Ja kyllä niin, kuin, niin, kuin, niin kuten todettua, niin alun pitäenkin oltiin vähän sieltä kannalta. Että kyse valitettavasti, minne sotaa aika vastaan tuli tuossa sarjassa. Ja näinhän se lopulta olikin sitten. No näin siinä kävi. Että oikeassa oltiin kyllä. No niin, ei nyt aloiteta, kuitenkaan minkään kollektiivisen tässä mennä eteenpäin niin tota, 27 sarja Anaheim Detroit, niin valitettava kuin se onkin, niin kaksi ottelupalloa ei Anaheimille riittänyt, mutta et, otetaan nyt tähän tämä kanssa suomalaisnäkökulmaa vähän, niin nyt taas alkoi tämä, mä noi, mä en muista minkä lehden nettisivuilla mä olin, niin ensi oli ilmestynyt uutinen, että te, selänne miettii uransa jatkoa, niin tuntuu, että ne vaan päivittää se sama <tos> uutisen vaihtava <tos> ikävuoden ja julkaisupäivä, Eli, tota, <tos> mutta et, ihan rehellisesti... Joku heti Twitterissä, se aika loistavasti tänne, että 42-vuotias pelaaja, jonka peli perustuu yhä nopeudelle, miksi se lopettaisi? Mä hän ihan täysin samaa mieltä. Jos jalat käy, miksi lopettaisi? Miksi Helkatissa? Ei, ei siihen näe. Tähän asiaan en itekään näe mitään syytä, että miksi teukan pitäisi lopettaa. Kuitenkin on edelleen, se on ylivoimalla. Se, se on esimerkiksi... Ylivoimalla on todellinen pelote sillä Anahaimilla. Ja iso, iso palainen lähtee kyllä pois kohon selänne tulevaisuussa jonain kauhunina päivänä ehkä lopettaa. Niin iso palainen silloin kyllä sitä poistuu. Ja ihaltavaa just on se niin selän, selän, kahan suor aina suohraan syötöstä. Ja vaikka se asento olisi kuinkakin vaikeaa, niin teukka kyllä hienosti aina osuu Ja tarkasti vielä laukoo. Siinä on kyllä kaikilla suomalaisilla muilla pelaajilla ottaa Lia Joo, ja sitten se miten kuitenkin niin ei sen laukoksen tarvitse olla mikään niin maailmanluokan kuti edes, kun se lähtee oikeaan paikkaan, se lähtee maalille, se alas sinne polvareihin, molaria joutuu torjussa eteen ja mm -hmm. sulla äijää tulos sieltä, niin, niin heittää riparia sisälle. Mutta tota, jatketaan tuossa suomalaisessa kuitenkin sen verran, että sitten taas mielestä, koivua, vähän mielenkiintoisen pohdinta sen puoleen, että tota, vieläkö siellä virtaa riittää. Tosi niin hyvä kausi alla, mm -hmm. ja siihen nähden kuitenkin, että kuinka rankka rupistys tämä on ollut, niin en tiedä, mun mielestä ehkä niinku se, että haluatko jatkaa, ja haluatko jatkaa nimenomaan Anaheimissa, molemmat tämän teemu jos jatkaa, niin jatkaa Anaheimissa, mutta sitten mua kiinnostaa se, että millä sopimusehdoilla, koska tota, mm -hmm. nyt tulee nämä megadiilit voimaan, niin se tarkoittaa sitä, että palkkakatto ongelmi on tulossa, niin, niin mm -hmm. onko siellä sitten ehkä, että pitääkö niillä raivata tilaa että mitä, mitä Sä Mietit Anaheimin GM-roolissa? Mun mielestä selänne on varmaan aika no brainer, mutta että kyllä se varmaan pietuu palkkaalle vähän ottamaan. No kyllä sinä varmasti, ainakin tietenkin se mielenkiintoinen se Bobby Ryanin tilanne edelleenkin, että mitä, mitä Anaheim nyt hänen kanssa tekee. Mutta kyllä sinä tietenkin sinä palkkakatossakin. Noita nuoria miehiä minun mielestä kannattaa Tanaheimilla, just niin kuin, jotka tällä kaudella on hyvin esiintynyt. Palmi Nick Bonino, Emerson Ethem ja Sami Vatanen ihan samaan kastiin siinä. Että vähän niitä vanhempia jermuja, muita tämmöisiä työjuhtia pois ja näitä on nuoria kavereita siihen tilalle. Niin kyllä siihen palkkakathoon sitä tilaa tulleekin, mutta kyllähän tietenkin teukkakin saapi varautua, että palkanalennusta tulee ja en kyllä usko, että se teemulle mikään kynnyskysymys varmasti tulee ole. No, mitä mä tuota katsoin, oliko se nyt 70 miljoonaa tienannut jo pelkästään pelaamalla ja siihen niin. sponssit päälle. Niin... Kyllä jo vaikka siellä autoja on niin pirusti, niin ei se nyt ihan kaikkia ole vielä jäkkynyt <tuh> tuhlaamaan varmasti. Mutta, mutta, mutta niin, kuten todettu, niin voi vähän mielenkiintoisempi pohdinta, että ensinnäkin, että millaisia ehdoja hän on valmis pelaamaan, millaisessa roolissa ja on kanahaimilla hänen varaa. Se on kanssa ihan mielenkiintoinen niin. kysymys. Sitten on myös tämä maalivahtitilanne, että pitäisikö sitä ehkä Hilleri liikuttaa pois, sitten en tiedä, jos se Fast on se heidän mies. Ja Gibson sieltä takkaa tulossa. Mm. Kovaa vauhtia. Niin kyllä itse ainakin ehkä on ahemmin GM, gm roolissa niin kyllä siinä olisi heti hyviä palasia, jos haluaa alkaa sitä tosiaan sitä Bobby Ryania, joka on vähän ilmasukkista haluaa, että... Kun kaikki siitä puhuu koko ajan, niin olisiko se vain vaihto sitten hälle hyvää. Ja Jonas Hiller, niin kyllä kaksi musta jolla kyllä jotakin osa-aluetta kyllä selkeästi pääsee parantamaan sitten. Kyllä, mutta kaiken kaikkiaan niin mun silti olennaista tässä sarjassa on kanssa se sanottava, että kyllä kaikki kunnia että Ilmeisesti kukaan ei muistanut niille pelaajille ja Mike Papukille kertoo, että Hei, teidän pitää tehdä playoffi ulkopuolelle, että teidän ainakaan Aahemi muuten voita. Niin, <tos> tota, ei näköjään. Jos heitä, heille tämmöistä nottiinkin, niin että kauheasti kiinnostavaa, että sieltä ne hoitia Game sevenistä voitto voittokotiit, ei sen kummempaa. Mm -hmm. Mut, tota, no, niin mä olin itse asiassa aika valmiskin uskomaan, että Anaheimilla olisi rahkeet pitemmällekin, mutta tota, ei nyt tällä kertaa riittänyt. Ei riittänyt tällä kertaa, ja häytyy kyllä sanoa itse vielä, että niin Ketslaffinkin pelaamista, perin pelaamista kattoo, niin Kyllä siinä alkaa vähän GML varmasti tuossa varsinkin ratkaisupaikoissa, niin kyllä se on pakko nyt GMkin on on pikkusen katsoa, että ei tuo nyt aivan, aivan tällä hetkellä niin hirveän hyvältä näytä kuitenkaan. Että tuommoisten tulevaisuuden ehdottomasti ykköspelaajien, niin kyllä heillä pitää vähän se he muuttua siellä kentällä kyllä. No se on tota... Mä mietin tuossa tota no niin ennen trade deadlinea ja sun muita, mitä ne tekee näiden jätkien kanssa. Ja nää mä haluttiin pitää omat kasvatit niin sanotusti, sikäli kun säännövalterme termein voi niin sanoa, niin pitäisi siellä kotona, mutta tota, en mä tiedä, jos mä itse ajattelen, niin että jos mä saisin valkata kaksi pelaajaa, kenen ympärille mä lähtisin joukkuetta rakentamaan, niin kyllä siinä aika monta nimeä tulee ennen kuin mä sanon Ketslaffia tai Periä. No Siinä tulee Varsin, todella paljon. Varsinkin Getslaffia. Peristä mä tykkään tosi paljon, mutta no, niin se, mm. mulle se Getslaffi on kyllä vähän semmoinen, että se on... Mun mielestä, musta tuntuu, että se saa aika paljon anteeksi sillä, että kun se on niin iso ja se on raitisentteri vielä, että ja kuitenkin niin kuin tekee tuhoja, mutta mun mielestä johtavan pelaajan tulee olla tasainen ja niin. Se on se kaveri, kenen kuitenkin katseet kääntyy aina, kun rat, aina ratkaisupaikoissa, niin jos ajatellaan vaikka niin kuin pelkästään siitä Läntistä konferista, pelkästään playoff niin jos mä voisin vaihtaa päittää, niin mä ottaisin minä päivänä tahansa, Jonathan Tavesi ja Patrick Keini. No, hottomasti, hottomasti. Ei, ei niin epäilystäkään siitä asiasta. Että kyllä tuo Ketslafin on pikkusen, pikkusen jo pakko aina, aina vähän kyseenalaistaa. Kyllä tuossa pelejä, mitä kattelin, niin ei se... Ei se tosiaankaan sitä esimerkkiä nyt ei ainakaan tullut siinä hänellä näytettyä, että jos ei muuta niin alkaa kohta ajattelemaan jonkun muun, muun asettamista kapteeniksi jo, että en tiedä tuleeko ikinä tapahtumaan kultapojan Kulta tapauksessa, mutta. Ei, ja sitten sit, kun ajattelee ajattele kuitenkin, että millaista sopimuksen teki, niin, niin tota, ne saa, oliko ne saa kumpikin päälle kahdeksan miljoonaa per vuosi ja maksimi kahdeksan vuotta? Joo. Niin, niin tässä tullaan taas siihen, tullaan siihen tota, että se on mun mielestä hienoa, että palkkakatto laskee, mutta sitten taas niin, niin, niin, ennen tehtiin noita 12-vuoden sopimuksia, niin kyllä nämä edelleen on ihan yhtä ääliömäisiä diilejä. No on. Että et mä, mä, mä mun, mun päähän niin nämä ei mahdu. Että totta kai se on semmoinen, että et pitää niinku pelaajia sitouttaa, mutta sitten taas, että... Et, tota, ei hinnalla millä hyvänsä mun mielestä. Mm -hmm. Mutta tota, se on myös sitä, että ei oo huomaa, että ei välttämättä sitä rohkeutta lähteä noin vaan liikuttelemaan, vaihtelemaan noita äijää. Mutta tota, on no niin. No, mutta katsotaan, joutuu jo maksaa sitä isomman hinnan jatkossa. Se on, se on, sitten, se on, se on sitten eri tarinassa sitten. Kyllä. Seuraava no. tarina on 3.6. Vancouver San Jose Sarks. Tässä kohtaa mulla nousee käsi pystyyn virheenmerkiksi ja vakavasti. Tässä kohtaa mulla nousee käsi pystyyn iloisimmissa merkeissä. Joo, mä sanoin silloin, että siteeraan nyt itseäni, mutta tällä kertaa ihan avoimesti astun ruoskittavaksi, että ilmoitin silloin suhteellisen suoraan, että Vancouver jatkaa sen takia, että niillä on vielä että Sanhosella on vielä vähemmän edellytyksiä jatkoon tästä näin. Ja näin mä olin väärässä. Mä en luottanut Antti Niemiä, mä en luottanut näihin johtavien pelaajiin. Ja sitten taas, että se meni, että mä yliarvioin Vancouveria ja aliarvioin Sharksin. Mm -hmm. Kyllähän näin meni, että Antti Niemi oli maalis ja Vancouver oli ihan vastaan tulee. Mutta silti mulle herää kysymys. Että ennen kuin mennään tuonne ennakoihin seuraavista sarjoista, niin mitä sitten, jos Sharks menee tästä, tai niin kuin menee tästä jatkoon? Tota, no niin, ja ottaa seuraavalla kierroksella sitten käkättimeen tai vastaavaa, niin... ei se kuitenkaan, niin se on, se on niin viittavaille rebuildi kuitenkin tulossa, niin tämä tätä valheellista kuvaasi, kui hyvä se joukkue on, tai miss, missä tilanteessa joukkue menee? Niin, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän se tota, nyt vanha jermukki tässä tässä sarjassa kuitenkin vähän heräsivät, mutta kyllähän tämän sarjan niin ehoton, jos, jos tämä niin yhteen ihmiseen löytyy, niin mulla ensimmäisenä mulla ei tule mitään muuta mielenkiin Logan Couture, joka on kyllä hän on se Sharksin tulevaisuus yhdessä Joe Pavelskin kanssa heti sieltä hyökkäyspäästä. Nyt esimerkiksi jostakin Brent Burns istäkään puhumattakaan, joka on kyllä mielenkiintoisesti vieläkin hyökkäi ja tuossa tahkoa, tahkoa Sharksin Kohon panossa, että kyllähän tämä nyt tämä tarttee, kun Marlowe Thorntoni tulee, tulee tässä ihan muutaman vuoden sisällä varmastikin lähtemään, tai todennäköisesti tulevat lähtemään, niin kyllähän tuohon selkeitä vahvistuksia tarvitsee, mutta kyllä nuo kaksi pelaajaa heti tuosta niin hyökkäyspäästä joiden ympärille siitä on kyllä hyvä lähteä rakentamaan, niin se on Kutur Pavelski. Joo. Siinä on monipuoliset, monipuoliset hyökkäjä kaverukset kyllä jo joka on kyllä, hienosti ovat kyllä nousseet tuohon terävimpään kärkeen. Kyllä, kyllä. Mutta tota, no, niin on, siis, jos oikein kärjestetään, niin tämä on vähän sama, että, että sano on vähän niin kuin NHL Oulun kärpät. Et siellä on periaatteessa <tos> niin, on, ne, on, ne, tota, on se on nuori sukupolvi tulossa, mutta ne puskee päätä siihen, kun ei niitä anneta olla se ykkö, ne ykköstähdet siinä joukkueessa. Eli sitten joukkueet <tos> ei rakenneta heidän vaan he on niitä, he on niitä niin, niin, täydentäviä palasia. Okei, okay kärpissä taas, niin se tulos on ihan eri luokkaa tietysti, ja, ja vanhentajat teitä tulosta laisinkaan, mutta totano, niin kuitenkin niin, niin en tiedä, kyllä mä edelle, edelleen sen kannalla että et kävi tällä olla, miten kävi niin Tonton Marlö nämä herrat, heistä kaikki irti mitä saadaan, sitten porukkaa mm -hmm. rakennetaan Kuture ja Pavelski ympärille Ehottomasti kyllä mä... siitä, se, siitä se lähtee liikkeelle Kyllä, kyllä. Mutta on tota, no, niin, <köhön> joo jo. jos ei sulla ole mitään lisättävää, niin voidaan mennä eteenpäin, niin saada tämä mun häpeäpilkkusarja tästä pois kuuleeksi. <köhön> ei mitään, kyllähän tuo Sarks pelasi tosiaan, se pelasi tosi tasaisesti. Ja Niemen Antti, niin täytyy kyllä sanoa, että on ollut vakuuttavaa siellä maalin suulla, ei voi. Paljon tässäkin sarjassa, niin hänelle tuli varmaan järjestää sitä 30 vetoa per peli. Tietenkin aina se muutama maali aina meniikin, mutta... Kyllähän minun mielestä kyllä se kyllä niin maalivahtipelissä, puolustuspelissä, se joka osa-alueella, niin kuin tulos tosiaan kertookin, niin kyllä pieksi kanuuksiin tosi kovasti ja siinä on sitten toinen organisaatio, jolla jo jälleen rakennusta pitää kyllä jo alkaa nyt jo kovasti miettimään, eli Vancouver kanuks, että nyt tarvittaisiin vähän nuorekkuutta, nyt tarvittaisiin pikkusen vauhtia tuohon joukkueeseen tai kyllä tässä tulos on lähivuosina aika, aika pahaa. Sinne tarvitaan, siis sinne tarvitaan munaa, sinne tarvitaan johtajuutta, mm -hmm. sinne, tarvitaan, sinne tarvitaan aika paljon. Mielestäni Kanuks on varmaan sellainen, mistä voitaisiin puhua sitten, kun off-season alkaa, että näitä niin suurimmalla niin kun, niiden työalla olevia organisaatioita, niin kuin ollaan, ollaan aikaisemmin puhuttu, että Detroitin startis jutella ja nyt mutta kun ei olla keritty, mm -hmm. kun nyt alkaa playoffin niin puhutaan totta kai niistä, mutta... Tota, Ehdottomasti niin vankkuuverkly kuuluu sinne listalle kanssa. Ja niin kuin Sanhoseen Sanhose kanssa tietyllä tavalla, että niinku jotain myllerrystä tarttisi tapahtua. Tai että soisin näkeväni, ettei. Siis mun mielestä niin kuin mä en halua, että mikään seura samanlaisen tilanteessa kuin Calgary Flames on, on nyt. No, hmm. se on, se on surkeita kattoa, surullista kattoa. Että haluaisin uskoa, että olisi ammattitaitoisia ihmisiä johdossa siellä ja vaikka kun se kuinka Old Boys Club onkin, mutta... Kuiten, kuitenkin, niin, mutta et uskon, että Vancouverissa, Vancouverissa täytyy tapahtua, ja on jännä nähdä, että nähdäänkö siellä jopa GM ja sekä, sekä coachin vaihdos. Mä veikkaan, että jos GM saa jatkaa, niin sitten coachi varmaan lähtee. Ehkä joka tapauksessa, en tiedä. Hmm. Tai, tota, no, niin, tai en mä tiedä, saattaa kyllä se, että se ei Vinjoltin takana. Eikä se välttämättä coachin piikkiin Pitäiskään mennä tää homma. Kyllä mä niin kuin, ehkä enemmän katson GM suuntaan. Ei. Niin, nimenomaan. nimenomaan. Okei, no joo, nyt hypätään eteenpäin, sitten St. Louis Blues, Los Angeles Kings, nelosvitosarja oli aika pitkälti niin kuin varmaankin just niin kovaluinen sarja kuin ennakoitiin, mutta tota, mm -hmm. mä kattelin niitä ensimmäisiä pelejä etenkin, niin voi hyvä helvetti mitä taklauksia se heitettiin, siis mä The Bluesin tässä tämä yksi Ryan Reeves, niin se on muistakin täräytti yhteen vaihtoa viisi sellaista takloista, missä olisi saanut elinikäisen pelinkialua sm liigassa Herran Jesta sentään, mikä, mikä siis... Ei se mikään ihmiskulla, kun ne on niin pieniä yleensä. Siis kyllä se oli ihan siis joku lentävä puskutraktori siellä jäällä, mutta... Se oli huiketa playoff tota, no niin... Mutta täytyy sanoa, että ilmeisesti... Niin to, siis kyllä toi Tehottomuus taisi olla se blu riesa, varsinkin siinä ekassa pelissä, en muista, mm -hmm. niin se ekan kymppi, tai eka eräaikana, niin mitä toista maalipaikkaa ja sai yhden sisälle. Vissin, vai, vai menikö toisen erän puolella. Mä muistan muista, mä sen verran yöpöhnässä sitä katoisille joskus, mutta mm -hmm. kuitenkin, niin sitten aika lailla, tai se Kingsin nousuhenkilöitä, Jonathan Quickin kuitenkin, joka sitten keräsit se vähän rähmisen ekan pelin voittomaaliin, ja mm -hmm. Toinen, toisen pelin voittamaan. Siis kaksi aika kipäraa voittoa Bluesille erehdyin jo luulemaan, että okei, nyt otti, otti niin kuin hyvän, hyvän niskalenkin mutta sitten Kings heräsi ja lähti ja jyräs ohitte. Että, tota, Vakuuttavasti kyllä Jyräskin. Kyllä, että kyllä se oli se Kings jälleen kerran liian kova St. Louis Bluesille, mutta että, tota, mm. nyt on Bluesilla kyllä kilokaupalla tavaraa siellä hampaankolossa, katsotaan sen suotta. <laughs> kyllä, ehdottomasti ei Bluesista. Kyllä Blues on todella Todella hyvää joukkue edelleenkin. Ja on todella edullinen joukkue vielä, ainakin vielä tällä hetkellä. Tietenkin mielenkiintoista, kun alkaa näitä sopimuksia umpeutumaan ja niitä pitää alkaa uusimaan, niin mielenkiintoista nähdä siellä, alkaa varmasti se palkka katto pikku sitten. Mutta tuota, tästä sarjasta kyllä täytyy sanoa, että itsekin siinä heti alkuunsa itse uskoin, että kingsi tästä mennee jatkoon. Ja heti se ensimmäiset kaksi sottelua, niin alkoi tuntumaan siltä, että ei jumalauta. että Kyllähän tässä nyt aika kovasti niin bluesille näyttää, näyttää tämä sarja kääntymän. Mutta niin vaan sieltä Quicki heräsi. Carteri heitti sen, mitä hän heitti, oliko se neljännes noista Los Angelesin maaleista vai jopa kolmannes. näytti sen niin oman, oman roolinsa. Kakkoskenttähän siinä nousi tosi paljon esille just Kingsin puolelta. Ykköskenttä ei sielläkään vielä ole aivan täytteen vireeseensä niin herännyt. Niin, niin tuota, aivan äärimmäisen tasainen sarja. Taisi kaikki pelit mennä ihan yhden maalin marginaaleilla. Joo, en, en nyt ulkoa muista tietenkään, kun tässä on pelejä ihan järjetön määrä. Joo, minun mielestä, niin, minun mielestä jokainen ottelu niin missään, missään vaiheessa niin ei, tai mikään ottelu ei päättynyt yli yhdellä maalilla, yhden maalin Eli äärimmäisen tasainen sarja ja vielä Game 7, niin, niin olihan tämä, tämä oli kyllä semmoinen play, sarja näiden näin joukkuiden faneille, että oli kyllä tarjolla tai koko rahan eest. Niin, tai siis vielä kun olisi mennyt Game 7, niin se olisi sen kruunannut just, että... Niin, vielä olisi mennyt vain, että Mut, sehän tota... se että... Mutta joka tapauksessa huike huikea sarja ja ei siinä mitään Siis, niin, kuin, niin kuin silloin ennakko sanoinkin, että mun mielestä se, on, se on suuri sääli, että et on, to, on Sanhose ja Vancouver-sarja ja sitten on tämmöinen sarja, missä, niin kun, mistä sääli, että putoaa. Mulle, mm. mulle oli lopulta henkilökohtaisesti ihan se ja sama kumpi vancouver sarjasta jatkaa, koska tota, mun mielestä silloin etukäteen olisi semmoinen, että kumpi kai paikkaansa siellä mm. välttämättä. Mutta tota, noin, niin, suuri sääli, että se olisi joutua jäämään rannalle, mutta tämmöistä on urheilu. Tämmöistä tämä on, Tämmöistä tämä on, ja näillä lähdetään etiä päin. Sitten vissi siirrytäänkin sen puolella. Kyllä, Pittsburgh, New York Islanders, uh, Islanders, oli huomattavasti kovempi tämä odotin, mikä on tosi piristävää, mutta että totta kai siitäkin varmaan sanoa kiittää, että Mark andre Fleury haparoi jälleen. Jälleen. Mutta tota, siis... mut, mut, kyllä täytyy sanoa, että sit lopulta niin se Pittsburghin materiaalin syvyys ja sitten oikeastaan niin Napokov huonossa ja sitten Vakon hyvässä, niin ne, ne käänsi sarjan lopulta sitten ja tavallaan pelasti sen homman, että tota, ei, siinä vissiin, niin kuin, ei siinäkään taannut seitsemäs peli kauhean kaukana olla. Ei, ei ollut kyllä kaukana siinä, mutta tota Islandersi hyvin kyllä horjutti pingviinejä pääsi vähän sillä, juuri sillä fyysisellä aspektilla, yritti päästä siihen nahan alle ja Minun mielestä just sillä fyysisyydellä hyvinkin voitti nämä, sen muutaman ottelun siinä, ja kyllä yllätti varmasti jokaisen. jokaisen ja tämä on minun mielestä tosi hyvää tulevaisuutta ajatellen, ja nimenomaan Islandersinkin tulevaisuutta ajatellen, että kyllä nyt varmasti moni, moni rakentaa vähän uusia mielipiteitä tästä joukkuesta. Että ei se enää se, se heittopussi välttämättä ole. Toivottavasti tämä on nyt se hyvän alku. Joo. Tämä nyt tulhaan tulevaisuudessa no, siis, todistaa. Totta kai se on, totta kai se on. Siis se on, se on, otti askeleen kohti playoffeja ja sit, niin siis, se pelasi uskottavasti. Siis, sehän se mun mielestä tärkein asia tässä on, hmm. että tota, ei se ole enää mikään vaan <laughs> Islanders, vaan se on oikeasti, että meillä on tänään muuta Islandersia vastaan peli. Et, et, niin. et, ei se ole mikään enää. Et, eh, ehkä ne tällä kaudella pääsi vähän puskista. Ensi se ei ole ehkä niin ihan pääse samalla tavalla yllättämään, mutta et, sitä täytyy <laughs> jengiä vahvistaa, että se pääsee tämän takaisin. Et, nyt niin kun selkeästi jälleen kerran niin osoitti, että mitkä ne puutteet siellä on ja näyttää, että nyt on tehty selkeästi hyvää työtä. sai vihdoinkin palkintoa siitä, siis kun se on, se on saanut mm -hmm. ihan liian paljon paskaa mun mielestä niissä siihen kuitenkin, että et ne on varannut hyvin, varannut aika pitkäjänteisesti, että siihen niin vieläkään ne ei ole kaikkea ihan kypsynyt, mutta että mutta se mikä ehkä niinku kuitenkin, vaikka itse, mä muistan, mä huutelin jossain jaksossa sen peräänkin, että pitäisi ehkä vähän rohkeammin ajaa niitä ajiin sisään sinne ja pikkuhiljaa, koska näytti, että ei niillä ole mitään jakoa playoffeihin, mutta et, kyllä se löytyi kuitenkin viisautta, että ei lähdetty väkisi heittämään jätkiä, jätkiä susi, sudensuuhu sieltä, vaan ne saa kypsyä rauhassa siihen ratkaisurooliin. Ja, kyllä mä niinku toivoisin, että just mitä Sveitsin pelejä on katsonut nyt nämä mm niin tota, että se cards Snow saisi sais puhuttuu... Ainakin huhujen mukaan, että niiden raiter ei haluaisi jatkaa Aerodergiassa, niin ehkä hänkin, voisi, hänkin kannattaisi miettiä uudelleen, jos se näin on. Mm. Mutta tota, joka tapauksessa, niin, niin sehän on siis mun mielestä olisi ihan loistava, loistava kaveri tuohon joukkueeseen vielä lisäksi. Ja tota, nytten niin kun haluan uskoa, että meinaan sitä, että. että jos on vakavasti otettava tekijä, myös pelaajan markkinoinnan muutenkin, ettei sitä tarvitse pelkää Viverin kautta rakentaa sitä jengiä ja omien varauksien kautta, että jätki, jätkisi tehdä joukkoit, mm -hmm. mutta tota, tämä on, on oikein hyvä polku, ja sitten mm -hmm. niin kohta ne saa puitteetkin kuntoon, kun ne muuttaisi ne Brooklynin areenalle, niin kyllä, niin kyllä lämmittää mieltä, että päähän potkittu organisaatio on mm -hmm. pitkäänteisellä työllä noussut tuohon tilaan nyt, Tätä ei saa vesittää, vaan tämän päälle täytyy rakentaa entistä vankemmin. Nimenomaan. Ja nyt mie kans mie uskon, ja niin kuin minun mielestä Jesse Joensu yhdessä, oli kohan urheilulle haastattu, minun mielestä hienosti sanoi että nykyään siellä Islandersin pukukopissa, kun jätkä kävelee, niin ne kävelee selkä selkäsuorana siellä. Ennää ei ole pää notkota kohti, kohti lattia masentuhneena, vaan jätkät on oikeasti siellä ylpeitä, ja mie kyllä uskon, ja tämän sarjan jälkeen, myös sieltäkin olla ylpeitä. Kyllä. Se on harmi, että ei ole ihan väärässä ole, niin meillä oli tämä valitettavasti minun hukkasin materiaalit. Ja meillä oli tämä yksi jakso äänettä, missä puhuttiin nimenomaan näistä tai nosti näitä New Yorkin alueen seuraajia esiin. Niin silloin siinä, en nyt tosiaan muista, että päätöksen jaksoa vai eikö se päätynyt jaksoa, mutta kuitenkin Islanderista puhuin ja sitä kovasti kehuin. Mä tykkäsin niiden pelityylistä ja muuta, niin... niin Kyllä on hieno nähdä, että se tunne asti pääsi, ja toi on tosi hieno kuulla, että mm. Joonsu sanoi, että sen, sen organisaatio sieltäisikin olla ylpeämpi tästä. Herran no, Jumala, siis, kaikki on unohtanut se, että se oli 30 vuotta sitten dynastia. Mm. Siis siellä, siellä on perinnetä, siellä, on, siellä on, niinku voit, se on voittanut joskus jotain, se joukkue, se seura. Niin. Siis niin. totta kai sitä ylpeä täytyy lietsoa, että te pelaatte Islandersissa, ettekä missään <laughs> Islandersissa. <laughs> nimenomaan ja tämä toivottavasti mun mielestä kantaa ja antaa nyt niitä pelaajille sitä just voimaamista ammentaa ja just nämä on niin Helgatin tärkeitä palaa siihen, niin kuin tämä että Wisnowski joka ei alun perin pitiin no piti käytännössä varmaan raahata ihan sieltä, ihan sieltä Euroopasta pelaamattuna Islandersin paitaan niin Wisnowskihan teki jatkosopimuksen Islandersin kanssa. Niin ja katso, kuka siellä on ykkös Ka kaveri niin. joka kieltäytyi tulemasta alun perin sinne niin tota... <laughs> Nimenomaan, siis tämmöisetkin niinku pienen asiat, niin ne osoittaa, että siellä organisaatiossa siellä mennään kohti oikeata riikki. Joo, mä toivon vaan, että tämä omistaja Charles Wangi ei nyt kuse koko hommaa, että et, siis hänhän se ilmeisesti heikoillenkin siinä kuitenkin on ollut. Mm -hmm. Ja kuten todettu, niin Guy Snow on saanut paljon, paljon lokaan iskaansa, ehkä jossain kohtaa ansaitustikin, ehkä ansitsemattakin, mutta kyllä on hyvin työnäyttä siitä, että kuitenkin hoitanut ne suhteet, kun no tuun nyt koittamaan. Tuo nyt koittamaan, että ei, niin kuin, ei ole lähetty millään, no ei sitten, jos se ei kelpaa. Niin. Ne on ehkä <tos> vähän pakko tilanteessakin, mutta et, tota, no, niin, nyt ne sitten voi näyttää, että eikö kannattanutkin. Niin. niin, niin. Et, tota, siis, nämä herrat on nyt osa, osa tarinaa, mikä jatkaa eteenpäin, mikä on oikein hieno homma. Et, jos mä nyt niin nyt pitäisi nostaa kolme positiivisinta asiaa tästä NHL-kaudesta, niin kyllä ehdottomasti jos seuratus seura lähdetään, niin se menee, en missään missä mutta mutta menee New York Islanders, Toronto, Maple Leafs ja Columbus Blue Jackets. Kyllä. Et, siinä on mun mielestä, etenkin Blue Lutshaketsi loppukausti tietysti, niin, että siellä mennään nyt kans ammattitaidon ja ammattilaisuuden aikaan, ainakin hyvin vahvast, vahvat merkit näyttää siihen, niin se on myös hieno homma. Liipsi mm -hmm. palas harharetkiltään, kyllä sekin on tärkeä asia, jääkeko, että Toronto Maple on. Ei, ei sekään niinku, sekin seuran kannattaa, että kaikki ansaitsee se parempaa, ja nyt ne saa sitä toivon mukaan jatkossakin. Mutta joo, siinä tuli jauhettu vähän ennen. Asian viedästäkin pikkusen. No, tätähän, kata... se, tätähän se äärimarakattia arki arkioon. On, on no, no, siis. Tämä on tämä koko raiteimapaki ytimessä olla. Taas silloin että pitää jättää tilaa. Ja varsinkin kun puhutaan tämmöistä hokiromantiikasta, niin sehän... Siis, Tänhän takia me tehdään tätä, hei. No nimenomaan. Siis... Intohimosta lajissa. Joo, joo. Siis, niin, Nämä tarinat on, nää, nää on kauniita. Mä rakastan siis... Se, se on se syy, minkä takia meni siis menin vuosia tajuta se, että mikä mua urheilus ihan oikeasti viehättää. Ja, tai että minkä takia mä alun periaasta katsoa, niin ei sitä, sitä se ehkä se on kasvanut sitä ajan myötä, mutta että kyllä se niin kuin nykypäivänä ainakin, niin jos mun pitää valita yhdellä sanalla kuvaa, niin se on tarinat. Mä rakastan tarinoita. Nämä on ihan mm -hmm. siis aivan huikeita. Niin kuin just, että et, kohta mennään tuon Boston-Torontoon niin ja millä tavalla se kisarja ratkeisi niin nää, siis... Mm. Mun mielestä on hieno laji. Tämä on siis äärimmäisen hieno laji, ja minun mielestä heti tämä kakkosseiskapari eli Montreal Ottava, niin tässä on myöskin yksi hieno tarina taustalla. Minun mielestä Ottavan tarina, joka on kyllä tosiaan ollut ohdakkeinen tällä kaudella. Kyllä, siis Jumala, Erik Carlson, Greg Anderson, Mikal... Jason Spetsa, koko kausi pois. Joo, joo mutta et et... nyt, nyt niinku ka katson niitä kaverita, kun siis Carlsoni niin lensi siellä jäällä. Herran Jeesta sentään. Sitten siihen, tätä, no, niin Sipanejad ja Silverberry ja mitä? Konaheri, nuoret miehet sieltä, jotka nousee. Ja viimeisessä pelissä, saattava ratkaisi koko paketin, niin minun mielestä hienoa sen neloskenttä, Jack Smith, Matt Cassian, Chris Neely. Kauhea rouhiaa kenttä, joka, joka on niin yksi kentällinen, joka pääsi Montrealin ihonalle tosi hyvin. Niin siinä oli kyllä, ja siinä on yksi heti vahvuus kanssa ottavalla. Yksi semmoinen nyrkki käytettävissä. Ja sitten Pittsburghia vastaan. Tämä on hauskaa sikäli, että nämä 2 kummassakin sama tarina. Että, että, että siinä on Detroit ja siinä on ottava molemmat semmoisia joukkoja, mille näköjään niin joku ei muistanut niille joukkueille itselleen kertoa, että he, he eivät kuulu pärjätä. Niin, niin, ei ne vaan ymmärrä hävitä. Ja se on, se on, ei ne. Se on hieno homma. Mutta että kyllä sitten ehkä täytyy sanoa, että, että ehkä se Montrealissa kuitenkin oli se... Divisionin voittoja ja muuta taskussa, niin ehkä se vatta oli vähän täynnä, en tiedä, mutta tota, kyllä mä odotin parempaa, tai parempaa haastoa. Tosin kyllä taas niinku, mitä. <köhö> Tää, rehellistä täytyy sanoa, että tässä sarjassa niin. niin, niin tota, en, tätä en kerinyt niin intensiivisesti seuraa kuin paria muuta sarjaa, mutta tota, no, niin, öö, mitä niinku, sitten kattelin esimerkiksi koosteita, niin tota, kyllä monta kertaa tuli sellainen olo, että kyllä Montreal tuhlas paikkoja aika järjettömän määrää. Meni ja Anderson hoiti sitten loput. Hänhän oli kyllä aivan aivan huikealla, huikealla pelipäällä. Pelipäällä kyllä. Et ehkä jos kärjistää sitten vähän niitä, tota, että et kun kehuin sitä nimenomaan, että se tasaisuus veisi Montrealin jatkoon, niin se, se oli vähän liian tasan, tasainen nimenomaan, että ei ollut sitten ehkä sitä kärkeä sit, mitä olisi tarvittu. Eli mm -hmm. et, et, ei ehkä tullut niitä iiä, mikä olisi noussut esiin sitten just niillä ratkaisupaikoilla sitten. Toisin kuin sitten, niin, niin kuin esimerkiksi niin mitä, sen, mitä mä näin, niin se, siis, kyllä mä taidan pikkuhiljaa kuullut, ne eri Carlson fan klubi ei sitä mihinkään pääse. <tos> ei, ja sitten vielä lisäksi just nämä, mun mielestä Törriss nousi hienosti esille ottavan... Ottaa ah, autosta, joo, ja tietenkin just nämä nuoret miehet, niin, niin kuin siellä luettiin. tuossa. Joo, joo, mutta olisi pitänyt ehdottomasti John... Turis laittaa tuohon listaa. Oloi, Oloi, John John michel Pacheux, joka heitti hattutempun pudotuspeleissä. Äärimmäisen kova suoritus nuorelta Jantterilta, joka ensimmäisenä pudotuspelin otteluita sapellaan. Niin hattutemppu siellä. Ja, mutta tätä viimeinen niitti viimeistään siinä vaiheessa, kun Price, vaikka haparoiva olikin ollut, kun hän loukkaantui ja Budai nousi se nykkäsmaali vaikasi paikkahman, niin siinä vaiheessa se oli jo kyllä selvää, että tästä on kyllä Montrealilla enää vaikea nousta, eikä se nous. Kyllä, mutta toivon mukaan niin sitten taas Montreal, joka rähmii itse viime kaudella aika suurkeeseen kuntoon, niin hieno nousutarina sinänsä, mutta on niin divisioonan voitto, niin vaikka se hieno suoritus onkin, niin se ei ole se ainoa, mikä tästä kaudesta jäi käteen, ja se ei tietenkään kauhean paljon ole, mutta toivon mukaan niin antaa hyvän boostin Mark Bergevanille ja hänen adjutanteilleen siellä, että nyt niin kuin Le Habitans palaisi sinne kanssa kärkikahinoihin, sitten, että tämä ei olisi mikään muutaman vuoden välin sattumana tapahtuva juttu. Toivottavasti ei. Mutta joo, Washington, New York Rangers, kyllä täytyy sanoa, että et Capitals hyytyy lopussa. 5-0 viimeinen mm. peli, se kertonee kaiken oleellisen. Ja etenkin että King Henrik siellä oli aika aika monen muuri siellä Rangers Kaksi putkeen tasolla se on, game 6 se, ja game 7. Se, se, se on aika masentava saldo vastustajalle. <lacht> <lacht> Mutta kyllä mä sitten niin kun ihan tämmöinen, kun mä heitin tämmösiä niin kuten no, niin, no kuten varmaan olette huomanneet tämmöisiä pieniä kysymyksiä sitten ilmoille, niin pitkään teisemmin niin kyllä mun täytyy Washingtonin kohdalla kysyä, että onko Aleksander Ovetkin ihan oikeasti kapteenimateriaali? Mm, tätä ollaan muistaakseni aikaisemminkin spekulutus silloin, ja kyllä, se on, kyllä siinä on pakko miettiä, että onko, onko se tuittuilija tai taiteilija niin oikea kapteeni. Ja kyllä minunkin kyllä sanoisin, että eiköhän se se jollekin muulle kuuluisi kuitenkin. Vähän niin kuin sanoisin oikeastaan heti kanssa samaan, että sielläkin ehkä sen seen paikkaa voisi miettiä. Ei, ei sen tarvi olla sun ykköstähden rinnassa sen sen. Ei. Ei, ei. Kyllä silloin on semmoinen rooli joukkoista. nyt sen saa tuntemaan huonompikin psykologi saa sen tuntemaan, että sä on et tärkeäksi siinä joukkueessa. ilman, että sen, sen tarvi olla. Mutta siis se oli myös niinku loistava esimerkki. Mä en nähnyt sitä kuvaa, mikä netissä leviää tämän, että joku oli heittänyt, että Xbox in real life, tai tämmönen, ja sitten, tota noin, niin <tää>, kun ovetkin tulee puolustamaan, niin se liukuu selkäsorna kohti kiekkoa, ja sitten joku oli pistänyt siihen kuvaa alle, että controller disconnected, niin se näyttää ihan siltä, kun se näyttäisi ihan sinne. Joo. Se minun mielestä hyvin taas tiivistää siinä, herra kapteenin, työmoraalin siinä. Kyllä, kyllä, kyllä, siis. Se on noin... Ja tässä siis en tarkoita millään tavalla siis... Älkää luulko väärin, että tätä olisi joku ennakkoluulu, vaan niin kuin ihan noin niin kuin empiirisen tutkimuksen perusteella ja mitä niin kuin, varsinkin tähdet, niin, niin äh, ei niillä turhaan ole sitä mainetta. Että kyllä ne ansaitsee sen mainensa, että ne on, ne on mielialapelaajia, ne on taiteilijoita. Vaikka mä ärsytänkin, että minkä takia taiteilija tarvitsee olla kusipää, niin, niin tota, ei, se, ei se tarvitse sitä tarkoittaa, mutta tota, on no, niin... Valitettavasti siihen se on mennyt tässä nykypäivän kielenkäytössä, mutta tota, se, että tota, no, kyllä ne on, ne on johtavia pelaajia, mutta onko ne se joukkueen johtajiin, niin se on toinen kysymys. Eikö se, voi, eikö se, eikö se kapteenin merkki voisi oikeasti mennä niin alemman kentän jollekin jätkälle, jollekin kokehneelle karpaasille joka illasta toiseen rouhii, blokkaa niitä laukauksia, on siinä vastustajan, vastustajan ihon, ihon alla ja... Tekee välissä räppässäni niitä tärkeitä maalejakin sitten, kun vihoimien tarvithan semmoista ratkaisijaa, eikä niistä tähtipelaajista ole oikein tietoa, niin siinä vaiheessa nousee esille. Eikö, eikö niille jätkille just ne kapteenin merki No kyllä ehdottomasti siis, toten, niin mitä nyt tässä näin, mikä nyt olisi hyvä vertailu, niin vaikka slaavilaispelaaja onkin, niin se en ole se on ihan loistava esimerkki eurooppalaisista kapteenista. Mm -hmm. Joka kuitenkin ottaa muutenkin meillä sanoa Mikko Koivu, mutta sitten että et, no en mä nyt halua välttämättä vetää niin paljon kotiinpäin, että kun suomalainen vielä turkulainenkin, mutta on tota, no, niin. <tuh> mutta, mutta kaikkihan me ollaan nähty Mikkokin in action, että silloin kun se, se on siinä sen, sen oman, oman luonteensa, tai niinku sen oman pelaamisessa, niin niinku kuulossa ytimessä, niin, niin se on sellainen kaveri, joka nousee esiin. Sen takia, niin kuin sanoin, niin se oli tosi yllätys, että se ei nyt nousu esiin, mutta tota, mm -hmm. mutta... mutta Kyllä, niin, sanotaan Taves tietysti, ihan loistava esimerkki. Ja Onnehoittomasti. Kyllä mä, ja kyllä minä pidän Sidney Crospeakin aika kovana kapteenina kanssa. Noin niin kuin koko liikan tasolla. Mut, mut. Mm. No joo, se on, onneksi se ei ole mun, mun pääsärkyni. <tos> Terveisiä vaan Capitals-faneille. mutta tota no, niin. <tos> <tos> mut, mut sitten niin tota, ja... Yllättävää, tai ei, ei niinkään yllättävää, siis oli tämä, että Boston-Toronto 4.5. -sarja, niin, niin kuin ennakoitiin, niin oli tosi tiukka. Toronto jätti aivan kaiken jäälle, mutta tota, sitten taas niin ihan pakko kysyä, että oliko tuo -peli nousu, niin oliko se Bostonin suuruutta vai Leafsin niin sitten taas kuitenkin semmoista heikkoutta ja ehkä semmoisen kokemuksen puutetta sitten taas kuitenkin noista playoffeista ja mm -hmm. tälleen, se on ihan hyvä kysymys, mutta tota, no, niin, valittavasti en sitä peliä ehtinyt katsomaan, mm -hmm. En, en itsekään, se harmittaa kyllä vieläkin, mutta tota vieläkin no, niin, tosi paljon. Mutta onneksi on tuota katsottavissa ja katon sen kyllä, mutta tota no, niin se on varmasti sellainen kysymys, mitä, mitä tota no, niin on syytä, syytä, syytä siellä Leafsin pohti, että oliko Poston vaan liian hyvä vai oliko he, olik he huonoja. Et, et se on kuitenkin, niin pääset, pääset kuitenkin noin lähelle tasottanut sarjan vielä. Ja niin kuin, kuten Detroit-sarjassa nähtiin, niin et yleensähän se on... Sillä kun löysin kolmeen kolman, niin sillähän se momentumin periaatteessa on. Niin, tota, mm -hmm. Sen takia ajattelin, että mahtaako se Toronto kuitenkin tulla sitä ja viedä. Mutta tota, no, niin Boston kuitenkin tosi rutinoitunut ryhmä, niin kyllä mä oon ehkä taipuvainen uskomaan, että kyllä siinä oli Bostonin, Bostonin suuruuttakin. Boston on minun mielestä loistava joukkue, että just tuommoisen viimeiseen erään, jos ne on, on tappioasemassa, -asema, niin se on loistava joukku se, se osaa tulla tasoihin, osaa mennä siitä sitten vielä ohitte, joko siinä pelin lopussa tai sitten viimeistään siellä jatkoajalla sitten. Boston on minun mielestä monesti on tullut peli katottua, missä se on ollut sen muutaman maalin siinä maalin takaa jo asemassa ja on onnistunut sieltä nousemaan. Kyllä se on varmasti sitä Bostonin hyvyyttä ja pakko kyllä sanoa, että moni kaveri tuoltakin, niin hyvän esimerkkinä Mila Lusitsi, joka koko kauan on käytännössä ollut ihan, ihan pimeyden teillä syönyt välissä sitä pop popcornia siellä katsomaan puolella, ja aivan, aivan kyllä sy syystäkin ei ole oikein sitä sitä tota, tehokkuutta löytynyt kaverilta, niin nyt kyllä tässä sarjassa, niin Postonin puolelta kyllä oikeat kaverit heräsivät. Kyllä, mutta semmonen Kyllä asia, mikä minut yllätti, niin sittenkaan sitten ei, ei se kyllä raskin tuukalta mikään mahtava suoritus ollut. Ei. Et, tota, siinä, on kyllä, siinä on kyllä sellainen asia, että mist, no kohta kun puhutaan tuossa New York Rangers-sarjasta, niin, niin se on aika iso kysymys eteenpäin mennessä, mutta tällä kertaa se riitti kuitenkin. Mutta mut, ehkä nyt ollaan näköjään, piti käydä lyhyesti näin läpi, niin näköjään <tos> meidät tuntiin, niin se kesti, kesti noin kauan, mutta... Et, No mikä siinä, kun juttua riittää, niin mennään nyt suoraan, puhutaan, mennään palataan takaisin raiteilleen ja lähdetään tuonne läntiseen, eli Chicago-Detroit, mitä sä sanot? Chicago-Detroit, tässähän on just tämä mahtava oikein, varmaan ihan siltä NHLin alkuajolta rivalry, ja nyt nähdään se viimeinen näytös samassa konferenssissa, sehän se on tässä vielä se kaikista hienoin, kun Detroitin kauella ensi kauhella tästä konferenssista lähtee pois. Hyökkäyspää tietenkin molemmilta löytyy hyvin sitä laajuutta ja syvyyttä, mutta kuten tuolla niin aikaisemmin sitä tulikin mainittua, että Chicagon puolella tässä Minnesotasarjassa, jossa he olivat ylivoimaisia, niin maalintekijöinä oli just näitä Patrick Sharp, Marian Hossa, sitten näitä neloskentamiehenkin Markus Krügeria, ja Mikael Kane ja tous ykköstä heti yhden yhtä maalia minne ottaa vastaan. Ja se on minun mielestä kyllä semmoinen asia, mikä heti pistää kyllä niin Detroitin päässä pelottamaan. Eli se hyökkäys päässä se ratkaisija materiaali äärimmäisen laaja puolustuspäässä. tankkan kiit osaa tehdä pisteitä sieltä sinivivalta niin kuin Seabrookki. Muuten se materiaali on semmoista, että ne minne sen terävimmän keihän kärjen tylsytti. Ja uskon, että se myös tulee tylsyttämään Detroitin sen terävimmän kärjen. Ja kun taas sitten Detroitin puolustukseen vertaa, niin siitä minä nyt en vain usko, että se pystyy tätä erittäin laajaa hyökkäysarsenaalia tylsyttämään. Joistakin kohin ehkä, mutta ei kaikista. Ja tämän ottelusarjan olen varmis, valmis viehmään... Chicago Blackhawksille voitoin 4-2. Selvä. Kyllä mä lähden kanssa Detroit on kokenut ryhmä, mutta tota, kyllä se tästä kärsii tästä sijoituksesta. että Haimisen vielä löydytti, mutta tota, no niin, että tulee kyllä kovaa pala eteen. Kova selkärankaslioukku, jolla on kauhea venymiskyky näyttää olevan. Mutta lopulta niin Chicago on, niin kuin sanoit, tuossa kautta laadukas ryhmä. Ja niin kuin, niin kuin tuossa on jo todettu, niin... Siellä on ihan mieletön kapasiteetti. Totta kai sitten on se, että. Et no käsittääkseni kuitenkin Ken ja Davis ei pelannut huonosti, vaikka ne tehnytkään maalia. Ei. maalia niin, niin se tarko ei tarkoittaa, nimessä. että kyllä niin on tulossa. Ja se, mm -hmm. se taso ei ole heitellyt missään kohtaa kautta lopulta. Hienosarja tulee ihan taatusti. Mutta Aivan mahtava. En mä, poikkea, en mä poikkea linjasta sen enempää. Mä pistän vaan, että ehkä hoki romantiikkaakin kehiin, koska viimeinen taisto, niin mä haluan, että se menee going the distance Detroit Lomille 4-3 Chicago Blackhawks. Oi, oi, oi, kyllä. Okei. Okay. Los Angeles Kings, San se Sharks. Mä sanon, että tää kulminoituu siihen, että niemi pesemään kuikin. Ja tota... Okei, okay. San Jose Sharks, tässä on... Niin kuin vaihtoehdot kahdelle tai, tai ne on niin kuin tienhaarassa oikeastaan nyt. Että se on sulanut aina, aina jossain kohtaa playoffeissa. Mm -hmm. Mutta ei sillä ennen ole tämmöistä nyt tai ei koskaan tilannet ollut päällä. Siis ihan oikeasti kun siis siellä rupeaa äijilolle sen verran ikä, että kai ne itsekin sen tajuaa. Että et kyllä tässä niin jos ajatellaan täällä jotain voittaa, niin se kohta tehdä. Mutta tota Toki tämä edelleen perustui, että mulla on uskoa siihen, että kokeneella GML Wilsonilla on siellä pallia heittää, että okei, selkeästi tämä ei toimi, nyt lähdetään tekemään jotain muuta. Mutta sitten taas toi Kings, niin hallitsella Stanley onhan se järkyttävän kova ryhmä. Onhan se järkyttävän kova ryhmä. Onnehoittomasti. Ja sitä potentiaalia on vielä piilossa. Ykköskenttä ei ole vielä pelannut omalla tasollansa. Kakkoskenttä on noussut sille tasolle, mitä sille pitääkin tehdä. Ja häntä sanoa, että Robin Ruggieri on hienosti kyllä Drew Doughtin pakkipariksi kyllä sopinut. No se Lapsen <tuluksella> vahtina nimenomaan, että nyt annethan Drew-pojan siinä pikkusen tehdä niitä omia asioita, käyttää niitä apuja, ja Robin setää siellä isällisellä otteella sitten siivaa druun jäljet. Siis sanotaan siitä kaupasta sen verran, että mä olisin ollut järkyttynyt siitä, että se kelpasi jollekin muu, jos olisi muulle, kuin jollekin sutterinveljeksistä. Hmm. No. <tuluksella> siis siis tuttu ihan kälkäristä. Mä en ketä siellä, mulla menee ne nimet niin sekaisin, että mä, mikä tämä koutsi, oliko tämä nyt Brentti, kuin valmensi ja mikä se oli siellä, kun oli gm -nä. En mä muista, mutta kuitenkin, Ei, <laughs> kuitenkin jo. joku, joku, sutteri ko, sutteri. joku niistä monista sutterista, mutta kuitenkin niin siellä tiedettiin, mitä saatiin ja selkeästi tiedettiin, oli rooli valmiina. on niin sinänsä, kaveri, jonka anho jatkumista alkoi vähän epäilyttää, joo, mutta... Tota, tai mitä epäilin, mm -hmm. mutta tota, no niin, <köhön>, lopulta niin kyllä mä sanon, että se Kings on liian leveä ryhmä tuolle Sharksille, että kyse, et tota, ellei se, että ellei se joukkue sitten yllätä mua ja oikeasti paina pyttyä himaa, niin niin mun mielestä se on ehkä seuralle terveellistä, että se ottaa turpaan tässä kohtaa nyt. Joo. Mutta tota, en tiedä, Sharks. terveisiä Sharks-faneille. 4-2 Kings jatkoa. Mie tämän sarjan ehdottomasti Game 7, niin mie tota pikkusen mitä tuossa tutkiskelin asiaa, niin näitten kahden Kalifornian joukkueen kymmenen viimeisintä keskinäistä ottelua, kuusi niistä on ratkenut yhdellä maalilla, neljä on mennyt jatkoajalle. Eli tästä tulee Kingsille nyt toinen äärimmäisen tiukka sarja minun mielestä putkeen, Sharks. On nyt tosi kovassa nosteessa Canucks-yllätyksen jälkeen. Ja minun mielestä ehdottomasti tosiaan Game7lle tulhaan menemään. Hyökkäysmateriaalissa tietenkin Kingsilla on ykköskenttä vielä, joka ei ole vielä oikein päässyt tasollensa. Sharksissa minä taas tykkään siitä, että ihan niin kuin Joe Pavelski, joka kutsuuren kanssa on tällä hetkellä parhaata, parhaata viimeistelijöitä tuosta joukkuesta, niin Pavelski on ihan kolmoskentässä Sharksilla sitten Tortoni on ollut viimeksi kakkosentterinä, ja Toure on nostettu siihen ykkössentterin rooliin. Tietenkin näitä just mielenkiintoisia Brent Burns, joka on nyt tuonne oikean oikea laitahyökkääjän ja rooliin jämähtänyt paitsi YV-llä, jos hän tota siellä pakinpaikalla edelleen pelaa. niin mielenkiintoista nähdään kyllä Burnsinkin tulevaisuus, että miltä se, miltä se tulee näyttämään tässä joukkueessa. Ja puolustuspäästöys yksinkertaisesti sanothan, niin Kingsillä niin erittäin puolustusvoittainen puolustus Sanhosella taas minun mielestä tosi tasapainoinen Mie pian jopa tasapainoisempana että jos peliaikoja miettii niin todella tasaista peluutusta ja jokainen sanhoseen pakki pääsi pisteelle viime Vancouver sarjassa eli sitten vielä tietenkin Niemi Quick taistelu joka sitten vielä kruunaa tämän sarjan kun he yhteen mutta minä uskon, lyön taas pallini pölykylle ja odotan peloilla sitä kirveen iskua, mutta perkele yritettä. Sarks menee, jatkaa yllätysten tietä, niin jatkaa vesinatrofitietä. Ja neljä-kolmen otteluvoitoin. San re Sharks jatkoon. Puolustava mestarilaulukuoro. Asi Asia selvä. Mutta tänään no niin, kyllä, mä sen mä olin sanoit, että sitten taas et. Että... Mun on hankalaa kuvitella, että Sharks pystyy varautu, varautu siihen, mitä on tulossa, koska se oli kuitenkin aika vapaa taivaltoivan niin toi tota, mä uskon, että se mm. vähän, vähän kaatuu siihen, mutta tota, no niin, no, jäädään kattelemaan, että hauskaa, että tulee vähän eriäväisyyksiäkin. On, mutta että ainakin yksi asia on varma, ja se on, että tästä tulee hyvää sarja, Piru hyvää sarja, kuin no. muistakin. Joo, no ei tässä niin kuin, mitään kauhean, kauhean paskaa odoteta mistään, mutta tota, ei. <köhön>. Pittsburgh ottava. Kyllä mä toin ainakin ainakin tämänhetkinen näyttää, että maalivahti ongelma, niin kyllä se herättää kysymyksiä. Mm. Flörillä on pytty, se oli loistava silloin 2009, mutta jo toista kertaa peräkkäin niin menettämä otetta, mä, mä en käsitä miksi, mä en, mä en, mä en, se ei vaan mahdu mun jakeluun. Sitten kun ajatellaan Vakounia ja sen historiaa, niin ei se nyt ole playoff-menestyksessä erityisen tunnettu maalivahti. Tämä on iso kysymys, tämä on todella iso kysymys. Mm. Nyt ottavalla toisaalta niin vastuus on monta luokkaa kovempi. Tota, no, niin, Kyllä se sitten vieläkö tämä nuoruuden into ja nuoret orit jaksaa vielä Kirmata tulee vastaan tota, no, niin, kavereita, joulu sormuksia sormessa ja parta kasvanut vähän monta vuotta enemmän ja kuitenkin syvä materiaali. Niin, niin, tota, varsinkin jos loukkaantumisia alkaa vielä tulemaan, niin. En mä tiedä, jotenkin tämä on ottavaa ihme. Tuntuukas semmoista, että kyllä, se, kyllä se jossain kohtaa päättyä. Olen helpolla se ei tule. Siihen mä en lähde, mutta kyllä mun on pakko luottaa penssiin, joka sai kuitenkin aika hyvän säikähdyksen Islandersiin vastaan. Ja heräsi, että ei tämä ei ihan kuitenkaan, jos mennään pittyä voittaa. Niin Pittsburgh terästyy ja jollain ilveillä ratkaisee on molari-ongelmansa, mutta tää noin niin... Kyllä mä uskon, tässäkin otteluparissa uskon seitsemään peliin. Ja sen takia vaan, että kun se on kuitenkin, kyllä mä uskon, että se aika pitkälle kantaa itse se Ottavan taistelutahtoni. Mutta 4-3, Pittsburgh Penguins jatkaa. Tässä mä en sama veikkausko kuin mulla. Pittsburgh on otteluvuoto 4-3. Mä uskon, että Ottava ei tule tässä sarjassa. Se ei anna kyllä tuumaa periksi. Se on... Se tulee, käy kyllä pingviinien päälle, vie kyllä tosi paljon mehuja siinä. Anderson, hän tietenkin piettää joukkuettansa pystyssä. Ja just niin kuin sanoit, Pittsburghin maalinsuu hyvin, hyvin epävarma. Hyvin suuren kysymysmerkin pistää ilmoille. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten se asia tulee sinä tapahtumaan. Mutta sitten ottavalla on just nämä iskun paikat siinä, että miten nämä nuoret junnut nyt, miten he nyt jaksaa. Pellaako he ennakkoluulottomasti tätä tähtisikermää vastaan. Tietenkin se hyökkäyksen leveys on tietenkin pingviinien puolella. Tämä onhan se huikea, huikea hyökkäystroniikka, mikä pingviinillä on lyötyne kentälle, mutta ottamaan pitää yrittää ennakkoluulotonta peliä ja fyysistä peliä. Se neloskenttä, mikä minun mielestä hienosti nousi Montrealia vastaan esille, niin sen pitää nousta myös esille nyt tässä sarjassa ja Todella pelata todella fyysisesti ja aiheuttaa pikkusen tärinää sinne Pittsburghin tähtien punttiin, jos se nyt mahdollista on. Uskoisin, että on. Mutta tosiaan neljä kolme Pittsburgh kuitenkin lopulta jatkoon ja konferenssifinaaliin. Kyllä vain. No, tämän sarjan elikon huipentaa tietenkin toinen Original Six-kamppailu, Boston Bruins, New York Rangers... Laidathan tulee ryskymää siitä ei pääse Oi. yli eikä Herran. ympäri. Kaksi Herran. kaksi kovaa ja rutinoututtu. eri tavalla rutinoututtuja ryhmiä, että että et kuitenkin niin Rangersilla on rangeosilla niin en oma mutta hampaankoloa, oikeasti vienyt sen kanssimaan, kanssa himaa. Mutta, et pitkää yhdessä oleet rungot, kuitenkin ja sitten sään niin täsmävahvistuksilla niin niin. Tai no pitkään, pitkään mutta kuitenkin niin. öö, Kova sarja tulee. Mä mun tässä on ehkä eniten potentiaalisia, että tässä voi tapahtua jotain likaisia juttuja kanssa. Mulla teki semmonen kutina, että tä tä tässä tulee vähän otsikoita. Aivan varmasti. Tämä on kyllä sen verran fyysinen sarja, että kyllä sille jotakin tulee tapahtumaan. Joo. Se on mielenkiintoista, nähdään mitään. Niin, Kuka kukaan nukuttaa kenet? Niin. Tosi taas on jännä nähdä, että tuosta Pitch, Pitchback-oottava sarastettu sanoi, että, että on jännä nähdä, että alkaako tuo ottava neloskenttä Chris Neilihan on silloin vähän semmoista oikein mulkunvikaa. Niin, niin, niin, että, että, mä haluaisin uskoa kuitenkin, että, että, että, että, että, että, että jotain crossbea ja tämmöisiä ei kuitenkaan, mikä ajojahdin kohteeksi oteta. Mutta mm -hmm. tota, no, niin, sitten niin, sit, sit, on, tässä on hyvä nähdä kuitenkin, Ajattelen, että on johtavia pelaajia kummaltakin, niin... Ehkä Tyler Seguiniin lukuun ottamatta, niin ne on aika kovi jätki kuitenkin. Oh. Se on niin kuin, se aika romuluisia jäjiä, niin, kuin, niin, niin tota. kyllä se sattuu ja tapahtuu. Se on sitten taas niin kuin, nähdä, että miten joku Mats Zsukkarello pärjää tämmöisessä sarjassa. <laughs> joo, se on kyllä mielenkiintoista nähdä, että ja. miten meidän pieni taskuraketti norjalainen siellä norjalainen vettä menee. Joo, joo, ja, ky ja kyllä Seguinikin se, tarvitsee hiukan munakarvoa tähän sarjaan. Että tarvii. Joo. tämä on isojen isojen karvasten ja vihaisten miesten sarja kyllä. Tämä on siis, tää on semmoinen sarja oikeasti niin kuin, että, että You Wanna Know Tough Play of niin tämä on semmoinen jotenkin, että, että, en mä tiedä mehustelemme tätä, mehustelemme tätä nyt kumpikin vähän överiksi. Kato, toivottavasti tämä mikään pettymystä olemaan, mutta... Että, toivottavasti mutta, ei, mutta... Mutta no, niin sitten niin kuitenkin aika lopulta mä uskon, että tämä on aika vähän sarja, mutta se johtuu sitten tai siis siinä tullaan sitten tähän, että nyt olisi raskilaiset kasvun paikka, pakko nousta siihen Tomas, sieltä Tomasin viimeisestäkin varjosta, ottaa sykkösmaaliin paikka johtaa tuota joukkueet, mutta et... Taas, kun vastas on Lundqvist. Niin. Ja sitten kun Bostonilla on tuota taustatoon puhutettavasti, niin Marshandi nollilla ja... Joku toinenkin joka iso nimi taisi maalipitillin Nollilla. Jaromir Mirjaa Niin, aivan, aivan. Niin yes. sehän se tietysti oli. Mm, <laughs> niin <jo. laughs> niin tota, se tausta, tuon siellä vähän on, niin... Mä valitettavasti pelkään, että... Tota... tuuka ei oo... Tai en tiedä, tää on ihan mutulla mennään, mutta pohjaan tohon rei... Torontosarjan kuitenkin, koska kuitenkin voitti sarjan vähän rimaa hipoen, niin... Kyllä se nostaa varmasti tasoa, mutta että nostaako se riittävästi, niin se on toinen juttu. Ja Rangersilla on kuitenkin niin kuin, tuon caps loppu, ajatellaan sitä, niin aika kova momentumi päällä. Ja mä usko, että se, se, se, kantaa. se kantaa. Me nähdään Pittsburgh Rangers-konferenssifinaali. Ja me nähdään itse asiassa yllättävän, yllättävän niin kuin tästä, sarja katki yllättävän nopeasti. Mä sanon 4-1 Rangersille. Oho! Oho, no niin. en mä, usko no niin. mä En usko ainoan kanssa viippia, mutta mutta usko siihen kuitenkin, että kyllä joku sarja menee vähän yllättävänkin lyhyeksi. Ja... Vaikka tässä olisi kaikki aineksi että se klassinen Game seven sinne sen kortti pöytään, mutta tota... ei vaan. En tiedä, mistä tuo tuli, mutta et... semmoinen tuli. tuli. No niin, tämmöinen tuli nyt tällä kertaa. Ja meikäläiseltä tottakai herkullinen alkutilanne, just niin kuin kerroikin. Rangers nousi siltä suosta. Niin teki myös Bostonikin. Bostonikin hienosti siinä Leafsia haki sen momentumin jo, mutta niin se vain Boston sieltä kairasi itseensä jatkoon. Hyökkäyksessä kuitenkin pian Bostonia suhteellisen vaarallisena tällä hetkellä, koska nyt ne niin koko kauan alisuorittaa ne kaverit, Nathan Horton ja Mila ja kavereita, niin nämä on löytänyt nyt sen oman tasonsa. Vielä on muutama kaveri löytämättä, just niin kuin Marschand Jager, jotka ei ole vielä maalitiliä saanut auki. He ovat vielä niin löytämättäkin. Niin minä uskon, että hyökkäyspäässä, hyökkäyspäässä Boston vie tässä sarjassa kuitenkin. Vaikka se maali vahti niin Lundqvisthan hyvänä päivänä, niin eihän periaatteessa tarvitse koko muuta joukkuetta. Että hän kyllä yksin pystyy kannattelemaan Rangersia todellakin hyvinä päivinä. Rastaa. Se ei ole niitä otteita ihan esittänyt vielä. Mietas uskon Tuukkaan, että nyt Tuukka vihoviimeisen itsepäisenä kaverina niin päättää nyt tässä sarjassa, että perhana, nyt näytetään. Nyt ne viimeisen merkkiä epäilijät, niin turpa kiinni tämän sarjan jälkeen. Mie vie itse Bostonin jatkoon. Tässä menetään kuuteen peliin ja Boston vie 4-2 ottelun voittoon. Joo, eli... Sä näköjään vähän pitempiin sarjoihin kautta altaan. Eli niin sulla oli yhtä alle kuuden pölin, no mullakin viisi tietysti. lyhin mutta no niin kuitenkin Game 7-eitä tiedossa ainakin, jos meiltä kysytään ja... No jos sä kuuntelet, niin ilmeisesti sulla kiinnostaa tietää, mitä meitä ajatellaan. Niin. Mutta aika lailla oltiin sillä lailla mukavasti meni, että oltiin yhtä mieltä Pittsburgh, Chicago. Nämä joukkueet menneen jatkoon ja sitten nämä kaksi muuta, niin siinä vähän erimielisyyttäkin, että meni mielenkiintoisesti tämäkin. Kyllä vain. No, se alkaa olla semmoinen aika, että sul... onko se tunnin päästä, kun alkaa pelikello on nyt kaksi? Joo, tunte päästä no niin, ei mitään. Että tätä kuunnellessana on aikaisintaankin, niin on aamu 15.5. päivää viidettä, koska mä en nyt yöllä ala tätä editoimaa. Kyllä mä lähden ihan unten Mulla on tankki sen verran tyhjä, että mä katoa aamulla peli uusinta No niin. Mutta, mutta, mitäpä siinä, kun jäädään taas kattelemaan, kuinka äijien käyjät, niin palataan jälleen kerran kierroksen vanhentuneen tuoni asiaan. Kyllä, lyhän sitten taas ne pallinpölykille ja miten meillä kävi. Näin tehdään.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 Guard at